Bueno, Julio. Sí, xa temos por aí o noso convidado alá da Costa da Morte. A segunda hora começamos precisamente cun unha persoa que se dedica, a... continuamos con literatura, con eh, exactamente, poesía, exactamente que con... se dedica a poesía, con, escrita, escribe, ¿no? con escrita e todo isto. Vale. E vamos a falar con Óscar Óscar de Souto. Vale. Moi boas tardes, Óscar. Ola, boas compañeiros un saúdo Un saúdo cordial aquí desde San Moitas grazas por atendernos eh, Felicitacións por ese novo traballo Que acabas de presentar, según tiño entendido hai epouqueño, o carbón querubín Si, sí. sí, gra grazas a vos A verdade é que foi Un, un poemario eh, Bastante humilde, bastante sencillo sí. Que xa está esgotado pues, oh. no, no 2008 Foi a, uh -huh. a edición Cunha asociación Eh, ecologista e cultural de aquí da zona mm. pero bueno, foi con moito cariño para, para todos os amantes da, da poesía que ainda mm -hmm. queda algún por aquí eh, queria que, que tivesen algún poema meu en papel uh -huh. cariño ainda de ter o libro en papel sí. <risa> bueno, eh, que do cual de eu tiño e eh, eh, tamén tamén no publicas eh, digitalmente tamén sí, se pode sí, atopar prín, en algún sitio claro. Sí. Principalmente a miña poesía está En, en, en Facebook eh, Digital eh, Porque agora máis que nunca A poesía ten que chegar a xente uh -huh. eh, Xa hai moito tempo Que, que necesitaba chegar A unha poesía de verdad Entendible, ten uh -huh. que chegar a xente Porque que nos está morrendo o galego sí. Está estamos morrendo A marchas forzadas entonces temos que acercarlle o máis posible A poesía A ao noso povo, porque a poesía xa é do povo é propiedade uh -huh. claro e, que entonces, sí. pois, eu creo que o de, o de deixar de balde poemas por, polo Facebook, pois, eu creo que é unha, unha idea excelente, me parece si, sí, no? bueno, si, sí, que moita xente pois vai seguindo, vai lendo vai, vai se metendo no hay, galego hai unha páxina especial donde teña esta publicación Sí, ahora principalmente se colgo sem poesía galega ceibe, que é un grupo uh -huh. en que non estou escribindo moito. Estou nunha nunha época na que escribo bastante menos. Uh -huh. Poesía a, galega ceibe. Sí. sí, poesía galega ceibe, que é un grupo que xa ten, xa ten moitos anos, xa ten máis de 11 anos. Uh -huh. era, era naquel xaianos xa era Faros, xa era o grupo Faros, porque estábamos uh -huh. conectados coas coa radios. Uh -huh. Eh, entón, pois, poesía galega se evitan xa máis de 11 anos de, de, de existencia Pois, alegarmonos moito e eh, felicitamos te, Óscar, que é unha cousa que é importante o feito de, de participar coas co, co demas persoas por da túa creatividade claro, eh, eh, do, do, do que queres eh, comunicar o, o que fan os poetas sempre ben recibido sempre É máis importante dar a coñecer a esta xente que escribe na casa que non se atreve a, sí. a participar Iso creo que é o máis importante. Non uh -huh. non os poemas que podamos escribir cada un de nós, uh -huh. senón darlle visibilidade á xente pois que non, non lle están dando ningunha oportunidade. Iso uh -huh. que me parece a min, que, que desde os grupos e desde as radios podemos fazer. Se pode fazer algo, sí, señor. Claro. <coughs> Porque eh, eh, ti bueno a poesía sempre... Eh, poesía narrativa todo, darlle a estas dúas cousas o mesmo escribes eh, poesía que escribes algo de narrativa non? Sobre todo pois eh, estes cortos non? Si, sí, principalmente hasta ahora non pero todos estes anos o que máis facía eran artículos de opinión principalmente mm -hmm. non no me atrevin tampouco con ningún libro de prosa mm -hmm. pero si sí pequenos artículos de opinión Eh... Pequenos contos, pero sempre cousa breve sí, sí, sí, no. O breve, eh, se é interesante, é mellor que sea breve e non demasiado largo eh... claro, sí. Co Unha cousa que, que temos que decirle tamén a nosos íntes Na que ti participaxe interesante tamén é a, a, da costa, a costa verdecente É eso dos do, sí. poemas no camiño dos faros, non? Sí, eh, a costa verdecente, na, en principio, naceu como un grupo Uh -huh. eh, foi a casualidade que, que facía de, de guía uh -huh. eh, Improvisado, porque non son especialista Pero facía de guía para, o, para, o, para os Traskis eh, Na Ruta dos Faros entonces esperei-nos no, no Castro de, uh -huh. de Don Bate uh -huh. En varias ocasións E aproveitei para recitar ya algún dos meus poemas, claro Ademais, <ríe> recitaos de memoria eh? un, un, Claro, efectivamente, un, sí Un poema en sí. cada paso do camiño, non? Sí y a verdade é que é unha iniciativa interesante, a pena que pois que finalmente non se homologou o camiño, entonces pois agora estamos en un non momento bastante difícil, porque está sin homologar, eh entonces a xente está facendo igual este este camiño dos faros, pero sin a señalización, sin Sin todo que debía de deter de o camiño dos faros ti que ser estar homologado e que participasen as entidades a xunta uh -huh. de Galicia, deputación, etc etc. Uh -huh. Entonces desta de forma pues están facendo a mayoría da xente o camiño por libre, así de mala maneira como, que, como podemos eh, bueno. Esto observando todos os días. vamos É sí, sí, sí. eh, eh bonito apreciarlo, verdade que sí claro, mm -hmm. Acabo de, de tropezarme casualmente Cunha estadounidense, eh, uh -huh. unha inglesa uh -huh. Que viñan de Corme uh -huh. eh, Facían o camiño a ruta hasta Lache 20 kilómetros eh, de camiño Pero claro, sin uh -huh. señalización É un camiño por uh -huh. libre, sin homologar Que van uh -huh. seguindo polo, polo móvil como, pues, como poden Bueno, entonces, pues, se llegarrá si sí, eh, falla sí, facelo eh, correctamente eh, señalizado eh, correctamente con, uh -huh. con todos los actores implicados en no asunto constelos diputación xunta etcétera etcétera Bueno, pois, pues, eh, eh, eh, eh, como, como din os nosos antigos Os nosos antergos dice A auga de tanto bater na pedra Moia, o sea vai, que, que Vai amoldando Pois, pues, polo tanto, hai claro. que seguir pedindo Que, polo controvicio de non dar Hai a virtude de pedir Cara, aí hai, un, además, un se me permití hai un hai un pequeno, un pequeno defecto uh -huh. De forma Porque o, o camiño dos Faros originalmente desviou-se uh -huh. de, de varias zonas uh -huh. eh, Para proteger algunas zonas que son de rede natura uh -huh. E zonas de especial protección uh -huh. Que ademais agora acaban de conceder tamén para ponteceso A protección hidrolóxica uh -huh. Como, como, como espazo protegido hidrológico non? Uh -huh. Entón que son tres, tres proteccións nunha mesma zona Entón, por eso, o Caminho dos Faros desviouse das dunas de, de Valarés uh -huh. e desviouse de algún, trazo, de algún tramo eh, da Ribeira, en Cabana de bergantiños É lamentable que sigan eh, facendo rutas de sendeirismo uh -huh. eh, por, por eses espacios, porque son espacios protegidos. Uh -huh. Entón, pois, pues, eu quería Aproveita a ocasión para, para comentálo uh -huh. uh -huh. eh, Porque que sí. é moi importante É moi importante que sigamos tendo a naturaleza Porque poden estar das mans Amanas dúas cousas. Exactamente, no? sí, señor. Venderismo bueno, turismo, bueno. pero proteger e... Protegió, Protegió, no? pero no claro sí. Bueno, Óscar, eu teño que deixarte, deixaute en boa compañía, a verdade é que teño agora mesmo un, un, un, unha obriga que cumprir, ent entonces digo ya aos oseintes que que que sigan escoitando eh, radios amboi, galego, non? No? Galegos no vaix que estarán en boas mans. Ata outro momento, Óscar. Moi ben, ata outro momento, socio. Vale. Pois nada, que si Estábamos falando, pois, deses de de senderismos, deses senderismos verdes, que, aparte de ter os cuidados, tamén é bon para o turismo, que deixan que en Galicia, pois, sobre todo na Costa da Morte, se está traballando arreu para manter esas dunas, e, esos sendeiros pois, vivos e verdes. Sí, Óscar? Sí, queria comentar que é un pequeno efecto de, de que haya un cartel de prohibido paso eh uh -huh. puxo costas, eh que en cambio pois uh -huh. se este, se faga unha ruta de xendeirismo uh -huh. por, por por encima das dunas. Onda sí, sí, Larés sí. non ten ningunha loxica. Mm, no, no. porque por... temos xa paseo, un paseo fubial, temos uh -huh. xa unhas zonas habilitadas uh -huh. para para pasear. Sí señor. con, con papeleiras, con bancos para sentarse sí, entón xa é unhas zonas para camiñar non é necesario pisar as dunas nin estropear o pouquiño que nos queda, claro lógico, porque eh, por exemplo porque ti sempre estás camán tendida para axudar no que se Sí a verdade é que si sí, Especialmente no, no asunto da poesía uh -huh. Intento axudar en todo o que podo A verdade é que esto, o isto é desconectado Un pouquiño do Dos artículos de opinión É da prensa sí, sí. É, é da radio Porque a verdade é que, che, uh -huh. que Necesitas moito tempo para poder facelo correctamente Xa, uh -huh. vos como é Claro que sí, sí. estás aí Entonces, Se falta <ríe> tempo É, é, é imposible eh... Poder é, é imposible poder, poder facelo. E, como ben dicías ti, e, e che teño boito contar, que ti xa eras poeta no noventre de tu anai. Sí, polo que... Por esa historia que, que contou en, certo, en certa ocasión, porque solamente acudiu a un recital de poesía, e as compañeras, as miñas compañeras, que eran todas maiores que a mín, uh -huh. eh, interrogaron a... Eh, que recordaba que con tres, 4 anos me encontrara poemas e que se decatara que non eran cousas da escola, que eran que eran uh -huh. outras cousas, non? Entonces simplemente rompiounos uh -huh. e me dixo que fixera os deberes. Okay. Eu, evidentemente non recordo haber escrito poesía con con 3 ou 4 anos, pero no. se se miña nai o recorda, eso quere decir que miña nai podía que me podía que me pariu, pariu un poeta. Exactamente. Si, sí, señor. Eh, porque ti estás casado co arte, ca poesía, ca música. Si, sí, espe bueno, especialmente co poesía. Especialmente co poesía, es que claro. De, de música entendo moi pouco. ¿eh? <risa> bueno, pero de vez en cuando untrae aradas e o faras. Si, sí, algunha letra teño escrito algunha letra para de mm. cancións. Si, sí, sí, sí, Pero sí. eu non teño voz para <risa> cantar, teño unha voz moi moi bueno, suave. Sí. Eh, xoan eh, eiriz tamén o oh, que escoita cantar pero ten boa voz para cantar claro, a verdade é que prefiero escribir a canción a cunha unha persona que teña moi boa voz a cante eh, eh, eh, exactamente <risa> e algún dos teus poemas eh, é musicado ou dixeron que podían musicar si, sí, si, sí, claro, claro hai algúns, incluso se pode escoitar algúns por internet mm. eh, algúns deles eh, como fan bolos, fan actuacións Eh, pois iría difícil encontrar esa grabación en concreto Non Non, pero por exemplo es aurora de sol Que foi no auditorio de, de Arteixo Pois uh -huh. está, en, está en Youtube eh, Podes escoitar uh -huh. eh, só que claro, nesas actuacións eh, Hai sonido de público Sonido de fondo eh, bueno, non, non é un sonido especialmente bo Para para estar atento á letra uh -huh. Para poder escoitar ben a letra Pero sí que hai hai algúns cantautores, eh, grupos que me pidieron algunhas letras, uh -huh. e algúns poemas meus pues, os interpretan uh -huh. eh, de balde, vamos, de sí, sí, eh, sí, sí, la sí. leia, evidentemente. Sí, bueno. Non todos os poemas son musicables, pero uh -huh. algúns... Pues, alguns, sí, alguns poden alguns ser musicables. Poden ser musicables. Din que a teua poesía é limpa como auga dun, dun manenteal. Si, sí, a verdad que eu digo, digo moitas veces porque aí está habendo moita política, está habendo moito uh -huh. asunto económico na poesía. Uh -huh. Eu creo que a poesía deberá ser así, deberá ser eh, limpa, eh, que non haya nada detrás dela, sí, que, sí, sí, que, sí, que sí. non se ensucie con... Eh, non, con a, a veces hai uh -huh. personas que non son poetas que ejercen ese papel de poeta por unha por cuestión económica, non? Eh, por un caché ou por algún intercambio de favores entón iso é o que está feo na poesía si, si, si iso pasa como, por exemplo está feo, hasta incluso porque eu veixo de que por exemplo, tú gustas cuidar moito o mar, eh, que é como a horta, se non cuidas ben pois non te pode dar produto. e o mar, se non, te, se non está ben claro. cuidado, pois tampouco pode dar vos peces claro, claro, claro o peixe, entón, vai morrendo pouco a pouco, porque eu teño... coincide, coincide, coincide, perdona, nestas datas, coincide sí. que Mar de Fábula sí. eh, está recollendo el lixo, lixo mariño non sei uh -huh. se, se os comentou xa algo Óscar Manuel Rey Calo, uh -huh. pero gustaríame darvos un pequeno dato. Sí, sí, sí. Eh, foron os voluntarios que están recolhendo lixo nas playas da Costa da Morte uh -huh. son os nenos, sí, son sí, os nenos sí. dos colexos de aquí. Sí, sí. É non só recollen, senón que contabilizan cada plástico, cada cousa que recollen da playa. Uh -huh. É moi curioso que o 90% do lixo mariño que se está recollendo agora mesmo nas playas uh -huh. é, procede do sector pesqueiro. Uh -huh. claro. Entón, esa é, é a tristeza. A xente do mar é a que está ensuciando o seu propio medio de vida. Eso eh. non ten ninguna lógica. No. Por... Non ten ninguna lógica. Porque eu penso que nun, nun barco pode ir, ben, eh, eh, pode ir ben un cubo deses so, pre poder recoller o lixo. Claro, que levan varios lá. Bebé. Cando van as 12 millas, levan hasta cinco contenedores dos grandes. Claro. Por Pero a de... maior parte deste lixo procede de pequenos cordeles de, de traballos no, no uh -huh. peirao. Claro. No peirao, máis ben. Sí, sí, para sí. non leválo hasta o contenedor se va directamente ao mar uh, o mar pues... non é un, o mar non é un contenedor de basura non no, no, no. Claro. por iso digo eso que, que... que eu a veces veixo che que pois na rede pois, que pois certas cousas eh, eh, do, do peixe e tal e dai poucos días que vin un peixe eh... e esa foi, ese foi concretamente o post que foi unha simplemente una fotografía que compartí en facebook fue mm -hmm. a mí fotografía más compartida sí. con más de 500 compartidas mm -hmm. era simplemente que estaba facendo eu una niña casa sí. autopsia autopsia de un peixe sí, exactamente piña e... plásticos no nos toma claro, claro. No cordéis sí. sí sí la misma las da, mismas nasas no que ellos estaban no Claro, eran, son cordeliños das nasas É, é, é o peixe Claro, o peixe ve moverse algo eh, eh, Engaña-se, equivoca-se, come é Lógico Trago pa dentro Que non nun é Non é que lo dixéramos digiri, eh, Digido pa dentro, pero non se destruye Simplemente claro. que Xa queda entero no estómago entón, Claro, hai, ba... que ter en, hai que ter en conta Que eu xa hai máis de 20 anos Que uh -huh. pesco con plástico Si, sí, si sí. Eh, antiguamente, cando era neno pescaba uh -huh. con miñoca ou pescaba uh -huh. con cousas eh, naturais sí, sí, sí. e eh, resulta que é moito máis efectivo pescar con vinilo ou con unha escabela con uh -huh. objetos de plástico é máis efectivo que pescar uh -huh. con algo natural, porque podemos sí. movelo no eh, sitio onde queremos a profundidade que queremos eh, que que hai que darse de conta que o peixe na equivocase o peixe uh -huh no mar de moverse unha cousa e ante a aú comia porque aí durante eu penso que durante o que foi a pandemia e todoto que todos eh, os mesmos pescadores eh, e toda esta xente pois e, e todos os que traballa, eh, traballabais na, no mar pois tuvéstelo pasando mal no... Claro durante non só durante a pandemia xa sí. hai un un problema, por exemplo, de que para o transporte paramos tamén claro, paramos. para todos sí. <ríe> e eh, y... no, eh, non comemos nada non, non, non no. eu, eu digo que se, se se falta a leira do mar, non se come peixe e se falta a leira da, a, dos povos da aldea de, en fin, do agro tampouco sí, non se come está, o agro tamén está parando porque o agro ahora mismo non é capaz de sobrevivir non Hai que darse conta que hai países que están con maquinaria robotizada, sí. eh, que plantan grandes cantidades de, de, de legumbres, por exemplo, sí. no? imaginémonos a celgas. Sí. esas grandes máquinas sí. sin conductor, sí. eh cun, cun láser cun cun auga, sí. cortan a celga, entonces esas celgas van ao mercado a, a 20 céntimos de dólar cada cada celga entonces non pode aquí esta a xente aquí non pode competir con eso, non no, pode no, no, no. poder ver precios. É, impo Posible. é imposible, poder competir, non? é que non se pode, por, claro. por exemplo, eu vexo por exemplo quando veñen ca veces a min gusta chegarme os peiraos, cando chegan os barcos, non os, os barcos de grande tonelaxe, pero os barcos eh, os de arrastre como lle suelen chamar, non? Claro. Pois, claro. gustame chegar a ver o peixe como, outra, eh, como o tren, o peixe e ver o peixe que ainda ven, ainda ven bulindo. Claro, claro, é que é esa a diferencia, a diferencia é que a xente eh, elige o precio, vai a é, buscar o precio. É, exactamente, Entonces, sí. Non é o mesmo unha lubina que se pesca cun barco de cerca, sí. ou que se pesca unha a unha cunha liña... Sí, Eh, non ten o mismo trato esa carne, non ten o mismo sabor non. que eses grandes arrastreros sí. despois todo ese peixe que, non, que está morto, que non lhes vale sí. teñen o que va a pola, pola borda que claro. queda flotando polo mar Sí. xa sí, sí. aquí cando ven cinco arrastreros dunha mesma compañía e eh, atracan en corme Sí. Eh, pois eh, nunha sola marea de noite uh -huh. todo o peixe collido, todo o peixe que hai que coller en todo o mes xa se colle nun día. Si, sí, señor. Y, uh -huh. E e queiras ou non queiras, creo que tamén había que haber unha regulación para que eh, non eh, que, eh, que o mar vai, eh, que o peixe vai amedrando, que nun eh, que nun debeza Pois as claro. caturas que non debezan, que sempre que vai a somar pois podedas dicir:B, bueno, pois oxeto oxe trouxe, non sei eh, unha, and, eh, se, en, du, por dicir unha cousa. dúas lubinas por exemplo. Pero se se recolle todo bou e non recollo nada. Si sí, é que están regulando en cousas que non son bastante absurdas. <risas> sí. pero en cambio, aquí o que se necesitaría serían zonas protexidas sí. porque onde si sí hai zonas protexidas, os propios mariñeiros deronse de conta uh -huh. de que collen moito máis peixe claro. un, do, un dos exemplos son as Illas Isargas que son sí. preciosas que sí. en Malpica de, de bergantiños uh -huh. donde non se pode pescar con redes eh. teñen unhas autorizacións para pescar as lubinas eh, con, con liñas sí. eh, pescanas unha a unha sí, sí, sí. e eh, non se pode pescar con redes Con... É que sucede, pois uh -huh. que na contorna das illas e sargas hai moitísimo máis peixe. Claro. Os barcos capturan máis cantidade de peixe, eh... porque danlle tempo a desobar e danlle tempo a medrar. É, eh, eh, por iso digo que nesos sitios está regulado, pois, entón, eh, cando, cando, cando se pode pescar despois. Es unha pena que non o fagan en Galicia, porque hai zonas en Canarias protegidas, protexidas, hai zonas incluso tamén no Mediterráneo, hai zonas protegidas, é unha pena que non se que non o fagan en Galicia porque temos un un, un dos principales recursos pesqueiros de marisco de toda España está aquí en Galicia. Sí, non, sí, sí, sí, sí. non están regulando nada, están no ponendo bueno. aí unhas cuotas pero as cuotas si sí. non se bueno. están respetando evidentemente no. eh, si, sí, bueno. bueno da que la mareira a, ¿no? a garda civil acaba de parar a unha señora elevado a oh. 80 kilos de almeja sin fatura ni nada ¿no? sí. que, no, que veñen comer os meus xenros teñen que comer, ah, sí, teñen. Ja, pero, pero 80 kilos de almejas, usted sí. non pode levar 80 kilos de almejas, non pode? Exactamente. <ríe> <ríe> Por eso que a Garda Civil, tamén a veces eh, eu penso que eles eles si teñen que facer todo eso, pero a veces hai tamén cousas que se salen un pouquinho fora do, onda, do orden, eh? Claro, claro, sí. que aquí, o que sucede é, xo, é que as cuotas non se están respetando. Eh. Se, os pe, se os pescadores deportivos sí. eh, vemos que as capturas son todas iguales, mm -hmm. que, non, que miden, ponhamos po, o exemplo da dorada, unha dorada eh. que chega a 3 tre, kilos e as doradas son grandes, hai sí, sí. no Mediterráneo, non? Si, sí, si. Sí. Entón, se todas teñen 17, 18 centímetros, por a mínima está en 20 centímetros, Sí. Eso significa que coa rede xa colleron todas as que tiñan 20 centímetros. Claro. Uh -huh. Entón, os propios pescadores deportivos nos damos de cuenta de que aquí se está collendo o peixe, arrasando co peixe uh -huh. todo, xa antes de que dé a talla mínima. Sí, eso pasa bueno, como por, por exemplo, os percebeiros. <risas> claro, non os percebes, sí que o están facendo bastante mellor. Non sí. percebes, hai vigilantes, é gracias sí. a ver uns vigilantes, pois... Pues, Está sí, sí. mellor regulado Está moito máis controlado sí, sí. E a parte hai que darse de conta eh, Do asunto da cuncha Da que faleu sempre sí. Agora mesmo eh, na, na, na zona onde estou eu uh -huh. eh, a, to, a toxina marcou 700 uh -huh. na, na, na, na, na, na, na, Nas alendriticas que lle fixeron Os de intermar eh, Marcou 700 E son a barbaridade Con 120 eh, xa non se pode comer Xa te fai daño setecentos claro, quer dicir que podes morrer. Hombre. É unha persoa que, que en vez de comprar eh, os, os mexillóns ou o que sea, uh -huh. que en vez de compraros os vai a apañar el, no, pois o que pode suceder é que, que, vai, que morra. Hombre. Por exemplo, ou no, os come un neno, morre. Hombre, porque non ten a capacidade de, de comer unha persoa maior. E eh, eh, unha persoa maior xa... Claro, xa lle chega maior, tamén pode morrer tamén, morrer tamén. Sí, con sí. esa cantidade de toxinas podes morrer entón, y... pois pa eso xa está xa hai uns, uh -huh. uns mariscadores xa hai uns precebeiros xa está xa controlado uh -huh. e van a mariscar cando poden cando cando uh -huh. non hai toxina eh, bueno, eh, pola outra banda cal é a túa filosofía de vida? Sí, bueno, eu a verdade é que agora estou bastante desconectado do como seche dix do tema mm. de, de artículos ou, sí, da, sí, ou claro. da radio pero bueno a miña filosofía de vida e intento estar conectado o máis que podo coa naturaleza é eh, siempre que podo pois pues, intento pastar un paseo mm -hmm. eh, pola miña pola miña zona e mm -hmm. disfrutar un pouquiño non disfrutar un pouquiño da sesión sí, sí, Aás que temos. E Ir Al... descubrindo o que temos Exactamente, ademais aí Eu como digo moitas e veces Vas, aunque vayas ao mesmo sitio ao mesmo sitio Sempre atopas algo diferente Sempre é unha eh... sorpresa eh? Siempre... Sempre se descubre algo E Siempre. por tempo que que, que que estemos aquí eh, Sempre se descubre algo novo Non, non acabamos de uh -huh. conocer aí na nosa contorna no, Non, non eh... Eu acabo de descubrir que Vimianzo Ten un pequeno tramo de mar Se sí. Yes. Eh, eh, claro, cando eu contase aquí a alguén Pois pues, di non, estás louco, é imposible Pois dí, efectivamente Serán 100 metros nada máis Pero Vimianzo deixe ten un trocinho de mar eh. no? Descubrindo agora fai pou Ves? Por eso <risa> que eh, Eu digo, a veces eh, Vai dar un paseo, pero vai despacinho Observo que é o teu arredor Porque... É bueno, ahora, cada vez máis aquí cada vez máis xente sí. se está dando polo sendeirismo claro. que que... é, é o que axuda tamén a, a ofrecer estas cousas Claro, é que temos aquí o que máis temos é a naturaleza sí, é, sí. é verde o, que, o único que podemos venderlle ao mundo exterior é verde é exactamente. Sí, sí, Entonces, sí. Se cementamos todo poñemos eólicos é, non xa, xa estamos vendendo xa non podemos vender nada é sí, sí o único que nos queda aquí é, o, é a naturaleza sí, é a naturaleza sí, señor. polígonos eh. industriales é, é traballos é, eso non o temos pero temos verde eh. Eh, é a pena, non? que eh. a costa da morte pois pues, temos que intentar manter eh, manter ese verde eh, sí. eh, exactamente ma, manterla sempre verde Claro. pois pues, moi ben, Óscar Eh, foi un placer terte aquí, no, na, aquí na radio E eh, seguiremos en contacto contigo Vale, pois moitas gracias por, por, por chamarme E por acordarmos, sempre, sempre nos acordamos os uns dos outros Pois moi ben, Óscar, unha perda moi forte Ben, aperta